Na cesty je systém záchrany dnešního biblického zamištění, je oddíl z málo známého druhého listu Petrova, čtu z první kapitoly verše 2 až 11. Milost a pokoj, a se vám rozpojí pozvání, boha a Ježíše našeho. Má. Všechno, co je třeba k zbožnému životu, darovala nám jenom jako boská moc, když jsme poznali toho, který nás povolal vlastní slávou a moc výšení. Tím nám vdaroval zác a předvělika abyste se tak stali účnáskými boské přírozenosti. A umí z je to, když svět žele něho zvrátit, zvrátit a Proto také vynaložte všechnu snahu na to, abyste k té vnitřní přípojili cnost. Cností poznání, poznání zdrženlivost, ke zdrženlivost tělu. Most, k k tvrkejnosti zbožnost, ke zbožnosti bratrskou náklonnost a bratrské náklonosti lásky. Máte-li tyto vlastnosti a dospojmují se sebe vás, nezůstanete bez poznání našeho Pána Ježíše Krista, nepřením a bez ovoce, Kou však scházej mě slepý krátkozraky a zapomněl na to, že byl očištěn od svých starých dětí. Proto se vraťte, tím více snažte upevňovat se povolání a vyvolení. Budete-li to činit, nikdy nedroběcněte, tak se vám široce potvrdit. Přístup do věčného království našeho pána a spasitele Ježíše Krista. Tak milí, nacekli se z první dojemu při čtení tohoto odměru, že se tady propaguje pěkný aktivismus. Snažte se usilujte. Ano, no přesťanství, to je práce. Je to pravda. Ale znamená to, že dneska půjde o to, abychom přidali dobrými skutkami, abychom propadli skutkáření. Jde o to, abychom vyšiřili Nepřijem mi pocit, že neděláme dost, nebo děláme to špatné. Právě je, že apostol, autor tohoto dopisu je náročný a mluví o dostu. Ne, aby tam vždycky zůstali na stejném stavu, ale Abychom třeba využívali toto období postní, abychom uvědomili, že myšeli o srdci, že i o Hlubší poznání je ten cíl, ale také docela prakticky u křesťanství život cnosti, jak píše. Mra. Jak česky je vlastně můj život. Když tam objevují takové ctnosti, žiju tak, jak mám žít. to období 42 nebo 7 títů je všichni příležitost si toho zkoušet nebo si čas reflektovat. V Německu už hodně dlouho dotyhájí takové kampaně. Ty teďka cvičíš skákaním a běháním, Ale v Německu třeba tam cvičí círky to tom postěli. Oni vyzkouší se něco, jestli vydrží seba celý měsíc bez televize. Já to dávši zpoušel, jestli vydržím sedm týdnu bez kouření. A, hele, vidět vydrží to? Vydržíš celý měsíc bez pohádky? Vlastně ne. No, ne všechno je stejně důležitý, a každý má to svoje. Tu šanci se na. Dolu určitě překonávat své zlózdy, to může vést na to ruzku, na tom vývoji, k nejlepším, zkoumám sám sebečno. A natřičovat jiný život. Ať na určitou dobu nadsvičovat jiný život o tom je přece přestanství. A to jenom v neděli vydrží. Všechno ne. Vždyť, když nás povzbuzuje, že lepší čas s když to zkusíme. A máme vždycky možnost nových začátků. Je také dost skutečnosti, který mluví proti takovým postním treningovým cvičením. V minulosti byly círky, církvě, kteří plní předpisy a lidi víc se starali o to, aby nepouštěli předpisy, než aby přemýšel své důře. Reformace s tím způsovala, říkala, postit se můžete, ale svoji spasení se s tím vyzafná, ne, nezaž služit. Tady v tomto dopisí zajímavý je trochu jiný tol. Záležení začíná vysvětřit, že máme velký dáv, vynost a pokojí, ať se máme na spolupoznání u Boha Ježíše, všechno, čeho je třeba k zbožnému životu, dálovala nám jeho boská moc když jsme poznali toho, který nás povolal vlastně z válkovalství všichni. Jsme obdavlání. Bůh nám však podstatně daroval a je to abyste se tak stali účastnými bosky přírozenosti. A nemáme na žádném jiném místě v novém zákoně. Vy? My všichni můžeme být účastníci božské přípovědy. No nejspíš, když pravoslavně to tomu rozumět, když mluví o zmožňování člověka. Zajímavý tento dopis. No všem, exegeti nám to pokazují a říkají, no, tento dopis ten vznikl spíš uprostřed druhého století, Tady je nic originálního, není žádný apostol Petr, to prostě, oni se tady hádají o závěti apostola a prosazují jeden proti druhým své názvy A je to vzácný spis, je to písmo svaté vůbec, No, musíme se na to dívat zblízka. blízká. Nemaníme tady ty teorické, teorická témata, které jsme měla, pošol Pavel. Ježovší, ten nám otevřel cestu Boha. To ten. Nie. A ještě větší překvapení, když tady jsme od toho, že mluvíme o duchovním rozku a o. Nějaké konkrétní kroky poznání a křesťanského života. Není tady řeč o Bůhovi Jakoby to dělali všichni sami, s vlastní Je tady jiné slovo, to slovo je poznání. Křesťanský grozes. Na to, jak víte v křesťanských druhém století, Nakonec vedl do to ústání, protože se křeskářské, některé křesťanské pravdy se orientovaly směrem ke klasické filozofii, která odmítla vlastně od filozofování a přesvědčení, že člověk sám najde svoji cestu k Bohu, k Dále to slovo se spytuje také a zřejmě jde o to, aby člověk poznával to boské, to boské v Kristu, ještě v křízu. A toto boské... Děláš sport. Proč cvičíš? Jo, proč cvičíš? Abyš byl zdravá. Abyš byl fit. Aby si mohla líbat třeba starší lidi, aby prostě si udržovali své zdraví, nebo byli stabilní a nepadli. Dnes důvodu a tady je ten důvod, aby ten váš Českanský život byl a aby nezůstal bez účinku. důvodů. Abyste byli i dostaně viděli Cesta k tomu je v střed. Začíná to k a Naš množství snah na to, abyste efektivně uspěšil, musí poděvit cnost. A od cnosti vede cesta přes poznání zdrženlivosti. Poznání a od zdrženlivosti, zdrženlivosti a od zdrženlivosti k zmožnosti, tady to je cesta, jakoby náhoda. To Každý týden jeho z těchto způsob. Ale je to křesťanský program, který začíná u uvíří a končí ten přestácký, protože už to růstí. No. Začíná to uvíří a končí um, láskou. Právě způsobem, kterou chcem dokonale láskou. Možná máte už po tom, kdo bude dokonalý jako univerzální patence, Tady je to výzva, ale není to nějakým tlakem. A je to díky poznání. Když poznáváme Boha, poznáváme Boha v Kristu, tak tudy ta cesta nefunguje. Máte tyto vlastnosti, tak váš česnácký život bude také hodný. Ne aby, abyste se snažili pokazat, samotný to v skutku, ne. Usilujte o to vlastnosti a tam to bude. Ty ovoce tam určitě Zatím, Zatímco, když ne, tak když to, zkází, to vlastnosti, tak je to slavého větší. Ja. Přesnanství zní hezky, ale nemá učiny. A zapomněli jste vlastně na to, že jste byli očistěni a svých starých hříků. Je to vlastně nerůstený. Proto se vracím, snažte perat své povolání a a to je kvůli silný snor. Tak, křistany upevňují své povolání a vyvolení. Tedy to, co je na osvěst straně, On nás vyvolil, on nás povolal do círky, do svrčeckých, ale je to na nás to upevňující. Vždy taky je, Značím, že pro upevňování. Konfirmace. Konfirmace je vlastně. A my jako evropští myslíme na to, že tam předstupují nějaké 14-letí zádešníci a týkají vyznámi a mají hodnotu 3 a pak jsou konfrontáni. A ten, ten apostol říká, upevněte svou víru, co je povolání a se vyvolejte. Nikoliv svou víru, ale upevněte povolání na vyvolení. Teď jsme se dostali jinam, ale podívou, když jsem především na to, co se stalo po jsme na to přišli. To poprvé, že jsem tam byl v v tomto měřku a nikdy jsem neslyšel, že celý život by to bylo No a přišli jsme na to, že v dnešní době starí lidé ještě se zboru, ale ty mladší um, části odchází nebo se No a některé z našich členů nebo děti, a může a takové členů už ani nejsou konfirmované. No tak to je pro mě takový téma citlivý, protože já jsem se strašně hádal s rodiči konfirmanů v Německu, když všichni potřebovali konfirmovat, ale nikdo mě nic dělat za to. Tak a rád že neměl čas měli spohod, měli různé kroužky a když se ji šla sejít na výuku, tak je to dilema. Ale zase to nemohlo, jsem také říkala, že no tak já nevím, co bylo teďka um, netěšili, nebo byl jsem to tedy, um, naučatel to bylo hodně, uh, hodně dohromady. Oni vlastně chodili, měli školy. No, a Ja milky ze mi prosíš, takhle, po mě tak, mi to milkyhé, to recessé nez Tak dopadlo tak jak to musy dopadlandje, whwi do Copes belonging, a člověk tý zahržal je tam, našímu a r 64 a vzá precisálněhmej z a... vínme o osmí př fasulym nach. to zazenícho to pofříjí takže to tady čteme. To je vlastně stopa. Na nic nemluví o tom, že si musí odříkat vyznání vědy, nebo se musí učit různé písně vědělské verše, nebo také to bývalo. Ani není to tak, jak u pana Fráže Langeho to bývá, nebo může být, když se odvěděli nějakým formády že se mají učit něco, ke své knize, připojte k cnost, ke poznání, poznání zdrženlivosti, zdrženlivosti. To na praktických cvičení, je to osobní vývoj a to je právě to, co si vlastně přejeme, aby ta konformace nebyla zkouška, která všechno, Dokončí a aby to bylo připravená život, aby to bylo vysvět, aby to bylo praktická činnost. A pak už to bude jasné, že potom bude ten život nějak poznamenání švěstavickou můži. Tak to dávím účení do hlavy, to no, nebude hodně fungovat. Tady je zajímavá cesta jiná. Ne založená na teoretických myšlenkách, ale možnost růst nevěře směrem k lásce. Je to jedno A vlastně tak si to aby naše vyvolání a povolání bylo tervní a takhle to šlo říkat, že je to vlastně nám na křtu. Když nám tyto vlastnosti schází, tak jsme zapomněli, že jsme byli odšištěni, že jsme um, byli pokřtěni kdysi. Ale když tu peplněme své povolání a povolání, tak nikdy nekropíte. A otevřil jsme vám přístup do věčného království našeho Pána a Spasiteli Krista. Tak si to, i ten tyto verše, co vám na pismem na tělo. Přemýšlíme o tom, jak ta konfirmace, tak to potvrcení našeho čtu by mohlo vypadat v těch našich týdnech, co jsou. A vědomí z toho, že konfrontace, ten nástroj snaha, to není vždycky skutečný, ale to je důležitá úchna, která nám dává vše, co je k tomu, co k tomu potřebujeme, už se stali účastníky v božské přírodzenosti. Don't, don't trust Amen. Ah.